Kapitola 8 Sahasavaggo. Tisíc Verš 100 Sahasa Mapicheva Cha anathapadasanghita Sanghita Ekang Adhapadang Seyo Yangsutva než tisíc výroků plných nesmyslných slov, je jediné smysluplné slovo lepší, jeho vyslechnutí je utišující. Verš 101 Saha Mapiči Gata tapada Sanghita E gatha padang sejo jang sutva up sammati. Než tisíc veršů plných nesmyslných slov, je jediné slovo verše lepší. Jeho vyslechnutí je utišující. Verš 102 yo če gátha satang bhási anathapada sanghitá ekang dhamma se yo yang sutva up sammati Než recitovat sto veršů plných nesmyslných slov, je jediné slovo Dhammy lepší jeho vyslechnutí je utišující. Verš 103. Yo saha sang saha sēna sangame manu sējine ekanche jya matta savi sangama juttamo. I kdyby někdo tisíckrát nad tisíci muži v bitvě zvítězil. Ten, kdo zvítězil sám nad sebou, je v bitvě vítězem nejvyšším. Verš 104 Atá havi sejo já čájang pačá. At danta posasa sassa netjan sagnata Nad sebou zvítězit je lepší, než nad jinými bytostmi. Člověk, jenž skrotil sám sebe, se stále chová ukázněně. Verš, 105 DEVO na Gandhabo, namaro, saha jitang jitan apajitan kaira, tatharu žádný bůh ani nebeská bytost, ani mára spolu s Brahmou, nepřemění v porážku vítězství. Takového jedince. Verš 106. Má si mási saha sena, jo ja džetha satang samang, e kanče muhutta mapy půdžaje, sajeva se jo, Měsíc po měsíci, kdyby z tisíc obětí přinášel po sto let, anebo jednou toho, kdo je rozvinutý, jen na okamžik uctil, toto uctění by bylo lepší než o něch sto let obětování. Verš 107. Joce vassa satang jantu, agging pari vane vane, ekanche bhavitatana muhutamapi puja ye, sajeve puje na seyo, yanche vassa satang hutam. Kdybys 100 let života obětní oheň opatroval v lese a nebo jednou toho kdo je rozvinutý jen na okamžik uctil. toto uctění by bylo lepší než o něch stolet let obětování verš 108 yang či chi y tang Loke, sangva čarang, yajeta punya pekko, sabbam pitang na čatu bhágamety, ujjugate u džugaty susejo. Cokoliv daruje či obětuje ve světě, po celý rok ten, kdo hledá zásluhy přinášením obětí, Nedojde tím vším ani čtvrtiny zásluh. Lepší je prokázat úctu tomu, kdo je na přímé stezce. Verš 109 Abhivá danasí lisa, ničang buddhá pačájino, čatá dhamma vadhanti. Kdo má ve zvyku poklonu a stále starší ctí, čtyři věci u něj vzrůstají. Dlouhý život, krása, štěstí a síla. Verš 110. Yóče vastag dívej dusílo a samáhito, eka hang dživy tak se jo, sa žháinó. Než sto let života bez ctnosti a bez soustředění, je lepší jeden den prožitý ctnostně a v meditačním pohroužení. Verš 111 Joče Vasasa Tangžívi Dupanjo Asamahito Ikahangžívi Tangsejo Panja Vanta Sajhajino. Než sto let života bez moudrosti a bez soustředění, je lepší jeden den prožitý moudře. A v meditačním pohroužení. Verš 112 Yo Vassasa tang džívi, kusí to, hýna virio, eka sejo, bhato dalham. Než sto let života v lenosti a ochablosti, je lepší jeden den prožitý s plnou energií a odhodláním. Verš 113 Yo vas džív, a pasang udayaba jang, hang džívitang se yo, pasato než stolet života bez vidění vzniku a zániku, je lepší jeden den prožitý s viděním vzniku a zániku. Verš 114 Jóče vasasatang džívi, apasang amatang padang, jíkáhang džívi tang sejo a amatang padang. Než sto let života bez vidění bezsmrtného stavu, je lepší jeden den prožitý s viděním bezsmrtného stavu. Verš 115 Joča vasasatang jivi apasang dhammamuttamang i ká hang dží vytang pasato dhamma mutama. Než sto let života bez vidění nejvyšší pravdy, je lepší jeden den prožitý s viděním nejvyšší pravdy. Z jazyka pály přeložili pan Štěpán Chromovský a Bhiku Gavesako.